Давай, но ну, будьмо жерти. Неналежність, незалежність. Марла куйовдила помаранчево-брунатне волосся на голові, створюючи все нові нові варіації штибу неопанк. Сиділа на ліжку, склавши ноги по-турецьки, і тупилася на себе в дзеркало. Дзеркало навпроти ліжка. Задумане, аби люди нарцисячилися займаючись сексом. Цікаво, як це минає у кубіт і мужичків-шарпеїв, задрапірованих жировими складками. І ще цікаво, чому мій ріалтаймовий, папка-темпорарі, чоловік не любить так свого зображення. Ховається від мене, не дається на оглядині голого тіла, вимикає світло, хоча, може, в тому і є його естетика. Чого, приміром валанцатися по мешканням, притрушуючи обвислим патичком на паркетну підлогу. Так робили всі мої мучачики, папка Recycled до нього, демонструючи свої принади там і сям. Прикладали мені теплі біти до вуха, ні, садовили їх мені на плече, як папуга. Я папуг ненавиджу, коли я працювала. Ну, які ж статті при цьому ти напишеш, Марлочко? І як же ж тут без фало-подратування? Тож ясен пень, що крім феміністки, ніяк тебе не називатимуть. Відтак вона обиралася в помаранчеві майтки, помаранчевий бюзгальтер, сині джинси, білу майку, білі шкарпетки, білі кросівки, червонооправні оправні нульово-діоптрійні окуляри і виходила з дому. Ні, вона ще навішувала на шию, Одну-дві апатажні прикраси й виходила з дому. Тобто брала до рук ще один-два велетенські міхи зі сміттям. Масштаби їхнього зіллею консюмеризму вражали і виходила з дому. Попрощавшись з усіма друзяками в ICQ, вимкнувши музику, фен, праску, два-три комп'ютери, холодильник, телефон, телевізор, пральну машинку, мікрохвильову пічку, настільні лампи, опалення – Перекривши газ у газовій плиті, вимкнувши водою, позакривавши квартирки, срана Марла Фріксен нарешті випихалася з дому. Біпкала сигналізацією іллєвого авто номер два, старішого і не шкода для Марленого гроблення, тирлегала в ньому на інтернаціональну площу по Анджію, Віталася з Анджеєвим кутом, забирала Анджея в авто номер два і їхала на студію. Співала там, кричала і матюкалася. Пила мате з молоком і доводила до сліз кохану дівчину свого ліпшого друга. Відтак зі всіма розціловувалася і, затягнувши Анджея до ліфта, бербенешила на чергове анемічне паті до чергових журналістів інтелігентів сраних, представників нацеліти, зачуханого «well-educated» бидла. Або проробляла аналогічні операції тільки за допомогою таксівки. Там уже пахло ладаном. «Чуєш запах?» – питала Марла Ванджия. «Ага, напевно це священник, вечорами підробляє таксистом. Або таксист у вільний час катафалком підробляє». Або мерцем. Буга. Кожнісіньке таксі підвозить нас все ближче до могили. Ні, мене не до могили. Я вже попросив своїх, аби спалили тіло, як накриюся, І попіл понад горами розвіяли. Та ні, хай у вазочку зберуть і на поличку поставлять, і гарно було. Жлобська естетика. Але вже пес із тобою. Все одно ти пиздатий пацан. А потім Мерла отримувала есемеси від Х'ялмара з іншого континенту. Він сидів собі сам самісінький на бамбуковій зручній бамбетлі на подвір'ї великого будинку. Як іронічно, Люба, тепер, коли я сам, то маю стільки простору, а вдвох ми тулилися по чужих тісних кімнатках і готеликах. Зітхав і бідкався про те, що тепер йому немає для кого готувати їжу. Марла обіцяла при наступній зустрічі з геть усе, у тому числі самого Х'ялмарчика. Писала, що кохає його, і це було правдою. Відтак відповідала Анджеєві: «Я теж на його люблю тебе страшенно, і це також було правдою». За кілька годин по тому видихала на вухо Іллі, «Я люблю тебе». Так тихо, що він навіть не чув і знову не брехала. Жоден із них не був Одним із. Кожному належало ціле життя наповнене і неповторне, наскільки це було можливим у світі спільної абетки й аналогічних органів чуттів. А Марла не належала нікому, собі включно. Марла парціально належала всім, всьому світові, але собі не належала. Марла вважала, що належить лише Богові, і він один здатен навести лад з усіма її, мутками, валанцаннями, екск'юзами і екскоханнями. Хоча чи може кохання бути екс? Воно ж існує позачасово. Якщо Бог – любов, і він є позачасовий, а кохання – одна з еманацій любові,